Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 61 Prietene, viața mea sfârșită. Îmi mai rămâne, nu să spun că m-a lovit ursita așa cum spui tu, ci să caut omul care mă urmărește cu dușmania lui, apoi când îl voi afla, să-l ucid sau să mă ucidă. Mă bizui pe prietenia ta ca să mă ajuți, Boșam, dacă nu cumva disprețul ți-a ucis-o în inimă. Disprețul, prietene? Cu ce te atinge oare nenorocirea asta? Nu, mulțumesc lui Dumnezeu Nu mai trăim în timpurile când o prejudecată nedreaptă îi făcea pe copii răspunzător de faptele părinților Privește-ți viața, Albert E adevărat că ea a început abia de mai ieri, dar niciodată zorile unei zile senine n-au fost mai curate decât răsăritul tău Nu, Albert, crede-mă, ești tânăr, ești bogat Părăsește Franța. Totul se uită repede în Babilonul acesta uriaș al vieții frământate și al gusturilor schimbătoare. Te vei reîntoarce peste trei sau patru ani, căsătorit cu vreo prințesă rusă, și nimeni nu se va mai gândi la ce s-a petrecut ieri și cu atât mai mult la ceea ce s-a întâmplat acum 16 ani. Îți mulțumesc, dragă Boșam, pentru imboldul bun care te face să rostești asemenea cuvinte. Dar nu se poate. Ți-am spus dorința mea, iar acum dacă e nevoie, voi schimba cuvântul dorință în voință. Îți dai seama că eu, fiind interesat în afacerea asta, nu pot vedea lucrurile la fel ca tine. Ceea ce ție ți se pare că vine dintr-un izvor ceresc, mie mi se pare că vine dintr-un izvor mai puțin curat. Ursita, trebuie să-ți mărturisesc, mi se pare cu totul străină de tot ce s-a întâmplat. Și asta din fericire, căci în locul trimisului de nevăzut și de neatins care aduce răsplățile sau pedepsele cerului, voi găsi o ființă vie și vizibilă pe care mă voi răzbuna. Dați-o jur, pentru tot ce sufăr de o lună încoace. Acum îți repet, Boșam, țin să reintru în viața omenească și materială și, dacă mai îmi ești încă prieten, după cum mi-ai spus, ajută-mă să găsesc mâna care m-a lovit. Atunci, fie, răspunse Boșam, dacă ții neapărat să cobor pe pământ, am să o fac. Dacă ții să ți să-ți cauți dușmanul, am să-l caut împreună cu tine. Și-l voi găsi, fiindcă onoarea mea în cere poate la fel de mult ca și a ta să dăm de el. Atunci, înțelegi, Boșam, să ne începem cercetările chiar acum, fără zăbavă. Fiecare clipă de întârziere înseamnă pentru mine o veșnicie. Denunțătorul nu și-a primit încă pedeapsa. El poate deci nădăjdui că nu va primi. Și pe cinstea mea, dacă se gândește la asta, se înșeală." Atunci ascultă, Albert. Boșam, văd că știi ceva. Iată, îmi redai viața." Nu spun că aș cunoaște chiar adevărul, Albert, dar cel puțin avem o rază în întuneric. Urmărind raza asta, poate că vom ajunge la țintă." Vorbește. Vezi bine că mor de nerăbdare." Am să-ți povestesc ce n-am vrut să-ți spun când m-am reîntors din Ianina. Vorbește! Iată ce s-a întâmplat, Albert. Firește că m-am dus la primul bancher al orașului ca să iau informații. Și la primul cuvânt pe care i l-am spus despre afacere, înainte chiar de a-i fi rostit numele tatălui tău, el mi-a răspuns. E în regulă. Bănuiesc cineva trimis. Cum asta și de ce? fiindcă abia acum două săptămâni a mai fost întrebat despre același lucru. De către cine?" De către un banchier din Paris, corespondentul meu." Cum se numește?" Domnul Danglar." El, striga Albert, într-adevăr, el e acela care de atâta vreme îl urmărește pe bietul tata cu ura lui, pricinuită de invidie." El, așa zisul om popular, nu-i poate ierta contelui de Morser faptul că este pair al Franței Și apoi ruptura fără niciun motiv a căsătoriei Da, da, asta e Informează-te, Albert, dar nu te înfuria până nu știi sigur Informează-te iar dacă e adevărat Dacă e adevărat îmi va plăti pentru toate suferințele, strigă tânărul Ia seama, Albert, e un om în vârstă am să țin seama de vârsta lui, așa cum a ținut el seama de onoarea familiei mele Dacă avea ceva cu tata, de ce nu l-a lovit pe el? Se teme să dea piept cu un bărbat? Albert, nu te condamn, ci vreau doar să te rețin Albert, fii cu băgare de seamă Nu te teme, de altfel mă vei însoți, Boșam Lucrurile serioase trebuie tratate în fața martorilor Până diseară, dacă domnul Danglar este vinovatul, nu va mai fi în viață sau voi muri eu. Pe cinstea mea, Boșam, vreau să-mi îngrop onoarea cu mare pompă. Dacă ai luat asemenea hotărâri al atunci trebuie să le îndeplinești fără întârziere. Vrei să te duci la domnul Danglar? Să mergem! Cei doi trimiseră după o birjă de piață. Intrând în curtea locuinței bancherului, Zarirea Brișca și servitorul lui Andreea Cavalcanti care așteptau la poartă. Pe toți draci! Se nimerește bine, spuse Albert cu glas posomorât. Dacă Danglar nu vrea să se bată cu mine, am să-i ucid ginerele. Un Cavalcanti trebuie să se bată. Venirea tânărului îi fu anunțată bancherului care, auzind numele lui Albert și știind ce se petrecuse în ajun, voi să-i închidă ușa. Dar era prea târziu. Alber intrase după lacheu. El auzit ordinul dat, forță ușa și pătrunse urmat de boșam până în camera de lucru a bancherului. Cum, domnule? îl înfruntă Danglar. Oare nu mai ești stăpân să primești pe cine vrei în casa ta? Mi se pare că ți-ai pierdut mințile. Nu, răspunse rece Albert. Sunt împrejurări când trebuie să primești măcar anumite persoane dacă nu ești lași. Iar dumneata te găsești într-o astfel de situație Și ce vrei cu mine? Vreau, răspunse Morsera, apropiindu-se fără să pare că îi dă vreo atenție lui Cavalcanti Care stătea sprijinit de cămin Vreau să-ți propun o întâlnire într-un loc retras Unde să nu ne deranjeze nimeni timp de 10 minute Nu-ți cer mai mult decât atât Acolo, dintre cei doi oameni care se vor întâlni unul va rămâne în țărână. Danglar păli. Cavalcanti făcu o mișcare. Albert se întoarse spre tânăr. Dacă vrei, domnule conte, ai dreptul să vii la întâlnire chiar dumneata. Aproape că faci parte din familie și dau întâlniri din astea e în stare să le primească. Cavalcanti se uită uluit la Danglar care, făcând o sforțare, se ridică și păși între cei doi tineri. Atacul față de Andreea îi schimbase gândurile și acum spera că vizita lui Albert să aibă o altă cauză decât aceea pe care o bănuise la început. Ascultă, domnule," îi spuse el lui Albert, dacă ai venit să-i cauți ceartă acestui tânăr pentru că l-am preferat în locul dumitale, atunci te anunț că te voi da pe mâna procurorului regal." Te înșeli," răspunse Morser cu un zâmbet întunecat." Nu mă gândesc la căsătorie nici cât negru sub unghie și nu mă adresez domnului Cavalcanti decât pentru că mi s-a părut că a avut de gând o clipă să se amestece în discuția noastră. Și apoi la urma urmei, ai dreptate, continuă el. Astăzi caut ceartă cu lumânarea, dar fii liniștit, domnule Danglar, mai întâi de toate cu dumneata am ce am. Ascultă, răspunse Danglar palid de mânie și de teamă. Te anunț că de câte ori am nenorocirea să întâlnesc în drum vreun câine turbat lucid și că departe de a mă crede vinovat? Îmi spun că am făcut un bine pentru omenire și să știi că dacă ești turbat și dacă ai de gând să mă muști, te voi ucide fără milă. Ia te uită! Eu are vina mea că tai căsu este dezonorat? Tică losule!" strigă morser. E vina ta!" Danglar se dădu înapoi un pas. Vina mea, strigă el, ești nebun. Oare cunosc eu istoria Greciei? Am călătorit eu pe meleagurile acelea? L-am sfătuit eu pe taică tu să vândă fortărețele din Ianina? Să trădeze? Taci din gură," spuse Albert cu glas înăbușit. Nu, n-ai făcut dumneata în mod direct tot scandalul ăsta și n-ai pricinuit direct nenorocirea, dar ai provocat-o cu fățărnicie." Eu!" Da, dumneata, altfel de unde ar veni destăinuirea? Mi se pare că ziarul a spus-o, din Ianina pe toți dracii. Cine a scris la Ianina? La Ianina? Da, cine a scris ca să ceară informații despre tata? Cred că are oricine dreptul să scrie la Ianina. Și totuși, n-a scris decât un singur om. Un singur om? Da, și omul acesta ești dumneata." Păi, fără îndoială că am scris. Cred că atunci când ai de gând să-ți măriți fata cu un tânăr, poți să iei informații asupra familiei tânărului. Asta e nu numai un drept, ci chiar o datorie." Dumneata ai scris știind dinainte ce răspuns o să primești." Eu? Îți jur pe cinstea mea că niciodată nu m-aș fi gândit să scriu la Ianina." Continuă danglar cu o încredere și o siguranță pe care îi le stârnise poate mai mult milare simțită în fundul inimii față de Albert decât teama. Îți jur că nici prin gând nu mi-ar fi dat să scriu la Ianina. Îți închipui că aș fi putut cunoaște eu sfârșitul cumplit al lui Alipașa? Atunci, te-a împins cineva să scrii? Sigur că da. Te-a împins? Da. Cine? Spune tot, spune!" Pe cinstea mea e foarte simplu. Vorbeam despre trecutul tatălui tău. Spuneam că niciodată nu s-a putut afla cum a făcut avere. Persoana m-a întrebat unde s-a îmbogățit tatăl tău. I-am răspuns, în Grecia. Și atunci mi-a spus, nai ai decât să scrii la Ianina." Cine ți-a dat sfatul ăsta?" Păi cine altul decât Contele de Montecristo, prietenul tău?" Contele de Monte Cristo te-a sfătuit să scrii la Ianina? Da, și am scris. Vrei să-mi vezi corespondența? Am să-ți o arăt." Albert și Boșam schimbară o privire. Domnule," spuse Boșam, care până atunci nu rostise niciun cuvânt. Mi se pare că dumneavoastră îl învinovățiți pe conte, iar el în clipa de față lipsește din Paris și nu se poate justifica." Da, de unde?" Nu vinovățesc pe nimeni, răspunse Danglar. Nu fac decât să povestesc și voi repeta în fața contelui de Monte Cristo ce am spus aici. Contele știe ce răspuns ați primit? Îl am arătat. Știa că numele de botez al tatălui meu e Fernand și că numele de familie e Mondego? Da, îi spuse să-mi eu mai demult. În plus, eu n-am făcut altceva decât ar fi făcut oricare altul în locul meu. Ba chiar poate și mai puțin încă Când a doua zi după primirea răspunsului Împins de domnul de Montecristo Tatăl tău a venit să-mi ceară oficial mâna fetei Așa cum se face când vrei să sfârșești odată Am refuzat Am refuzat scurt, e adevărat Însă fără explicații, fără scandal De fapt, la ce mi-ar fi folosit un scandal? Ce-mi pasă mie de onoarea sau de dezonoarea domnului de Morser? Asta nu făcea nici să-mi crească acțiunile și nici să mi le scadă. Albert se simți roșin de rușine, fără îndoială că Danglar se apăra cu grosolănie, dar avea siguranța unui om care spune, dacă nu tot adevărul, cel puțin o parte din el, și nu din conștiință, e drept, ci de spaimă. De altfel, ce căuta Albert? Nu vinovăție mai multă sau mai puțină din partea lui Danglar sau a lui Monte Cristo ci un om care să răspundă de insulta ușoară sau gravă, un om cu care să se bată și era vădit că Danglar n-avea de gând să facă asta. Și apoi, fiecare din amănuntele uitate sau neobservate îi reveneau vizibile acum pentru ochii sau pentru mintea sa. Montecristo știa tot, fiindcă o cumpărase pe fica lui Alipașa. Deci, știind totul, el îl sfătuise pe Danglar să scrie la Ianina, după ce cunoscuse răspunsul, el dăduse ascultare dorinței arătate de Albert de a fi prezentat ei idei. Odată ajuns și în fața ei, contele lăsase să vină vorba despre moartea lui Ali, neîmpotrivindu-se deloc povestirii ei idei, dar fără îndoială învățând-o pe tânără, când îi spusese câteva cuvinte în limba greacă, ce să spună și ce să nu spună din care pricina Albert nu putuse să-și dea seama că e vorba de tatăl său. De altfel, nu-l rugase el pe Albert să nu rostească numele tatălui în fața ei de ei. În sfârșit, el îl dusese pe alber în Normandia, în clipa când știa că avea să izbucnească marele scandal, fără nicio îndoială făcuse totul cu bună știință. Nici vorbă că Monte Cristo era înțeles cu dușmanii tatălui său. Alber îl trase deoparte pe Boșam și îi spuse la ce se gândea. Ai dreptate," întării Boșam. În cele întâmplate, domnul Danglar nu i-a amestecat decât în legătură cu partea brutală și materială. Trebuie să-i ceri o explicație lui Monte Cristo. Alber se întoarse. Domnule," îi spuse el lui Danglar, Cred că îți dai seama că nu mi-au rămas bun pentru totdeauna de la dumneata. Rămâne să mai aflu dacă spusele dumitale sunt adevărate și o să mă asigur de asta stând de vorbă cu domnul conte de Montecristo. Și salutându-l pe banchier, el ieși împreună cu Boșam fără să pară a-i da vreo atenție lui Cavalcanti. Danglar îi conduse până la ușă și acolo reînnoii asigurarea că n-avea niciun fel de ură personală împotriva contelui de Morsel. Capitolul 11 Insulta La poarta bancherului, Boșam îl opri pe Morser. Ascultă," îi spuse el. Mai adina ori la Danglar, ți-am spus că ar trebui să-i cer o explicație contelui de Montecristo, nu-i așa?" Da, și acum mergem la el Stai o clipă, Morser Gândește-te înainte de a merge la Conte La ce vrei să mă gândesc? La gravitatea demersului tău E oare mai grav decât vizita la Danglar? Sigur Danglar e un bancher și, după cum știi, bancherii își dau prea bine seama ce capital riscă dacă se bat cu ușurință Celălalt, din potrivă, e un gentil om cel puțin așa se pare. Dar nu te tem cumva că sub masca gentilomului să întâlnești un ucigaș de meserie? Nu mă tem decât de un lucru. Să nu dau peste un om care nu se bate." Fii liniștit," spuse Boșam. Contele se va bate. Ba chiar mă tem de ceva. Să nu se bată prea bine. Ia seama." Prietene, zâmbi morser. Nici nu doresc altceva." Cel mai fericit lucru care mi s-ar putea întâmpla ar fi să mor pentru tata Asta ne-ar salva pe toți Mama ta ar muri Biata mama, făcu Albert trecându-și mâna peste ochi Știu că ar muri Dar e mai bine să moară din pricina asta decât să moară de rușine Ești pe deplin hotărât, Albert? Da Atunci haidem Dar crezi că o să-l găsim acasă? Trebuia să se reîntoarcă la câteva ore după mine Și cu siguranță că s-a reîntors Urcându-se trăsură, cei doi tineri îi spuse birjarului Să-i în strada Champelize la numărul 30 Boșan voi să meargă singur, dar Alberi îi atrase atenția Că afacerea, ieșind din comun, îi îngăduie să nu țină seama De eticheta duelului. Tânărul făcut totul pentru o cauză atât de sfântă Încât lui Boșam nu-i rămânea decât să-i asculte toate dorințele El îl ascultă deci pe Morser și se mulțumi să-l urmeze Dintr-un salt, Alber ajunse de la căsuța portarului la Peron Baptistin îl primi Contele sosise într-adevăr, dar se afla în baie și dăduse poruncă să nu primească absolut pe nimeni Dar după baie, întrebă Morser Domnul va lua masa și după masă, domnul va dormi timp de un ceas Și apoi? Apoi se va duce la operă Ești sigur? Întrebă Albert Cum nu se poate mai sigur Domnul a poruncit să fie în hămați ei la orele 8 fix Foarte bine, răspunse Albert Atât am vrut să știu Apoi, întorcându-se spre Boșam Dacă ai vreo treabă, dragă, Boșam Sfârșește-o cât mai repede. Dacă ai vreo întâlnire de seară, amână-o pe mâine. Îți dai seama că mă bizui pe dumneata ca să merg la operă. Dacă poți, adu l și pe Chatea Boșam nu se lăsă ruga de două ori și îl părăsi pe Albert după ce-i făgădui că va veni să-l ia la opt fără un sfert. Reîntors acasă, Albert îi anunță pe Franz, pe Debrei, și pe Morel că dorea neapărat să întâlnească în aceeași seară la operă. Apoi se duse să-și vadă mama, care în urma evenimentelor din ajun, păruncise să nu fie primit nimeni și nu mai părăsise camera. El o găsi în pat, zdrobită de durerea umilinței acesteia publice. Venirea lui Albert a avut asupra lui Mercedes efectul așteptat. Ea strânse mâna fiului ei și îi în plâns. Lacrimile o ușurau. Albert rămase o clipă în picioare, fără să scoate o vorbă cu obrazul lipit de al căsi. După chipul lui palid și după sprâncenele încruntate, se vedea bine că hotărârea de răzbunare purtată în inimă îi slăbea din ce în ce. Mamă, întrebă el, cunoști vreun dușman de-al domnului de Morser? Mercedes stresărit. Observase că Albert nu spusese de al tatii. Dragul meu, oamenii în situația contelui au mulți dușmani cunoscuți. De altfel, după cum știi, dușmanii cunoscuți nu sunt cei mai de temut. Da, știu, de asta fac apel la toată agerimea minții dumitale. Mama, ești o femeie atât de superioară încât nu-ți scapă nimic. De ce-mi spui asta? Fiindcă ai observat, de pildă, Că în seara balului pe care l-am dat, domnul de Monte Cristo n-a vrut să guste nimic de la noi Mercedes se ridică tremurând și sprijinindu-se pe brațele arse de febră Domnul de Monte Cristo? exclamă ea Ce legătură poate avea el cu întrebarea pe care mi-ai pus-o? Știi, mamă, domnul de Monte Cristo e aproape un oriental Iar orientalii, ca să-și păstreze toată libertatea răzbunării nu mănâncă și nu beau niciodată când se găsesc la dușmani. Domnul de Montecristo, dușmanul nostru, Alber? întrebă Mercedes, pălind și mai mult. Cine ți-a spus? Pentru ce? Ești nebun, Alber. Domnul de Montecristo n-a avut pentru noi decât o atitudine politicoasă. El ți-a salvat viața și tu însuți mi l-ai prezentat. Te rog, dragul meu, dacă ai asemenea idei, scoate-ți-le din cap. Și dacă am un sfat să-ți dau, baș aș spune mai mult chiar, dacă am să te rog ceva, e să te porți bine cu el." Mamă," răspunse tânărul cu o privire întunecată, ai motivele dumitale ca să-mi cer să mă port bine cu omul acesta." Eu?" întrebă Mercedes, roșind la fel de repede pe cât pălise și redevenind îndată și mai palidă decât fusese înainte." Da, fără îndoială, nu-i așa? Continua Albert Te gândești că el nu poate să ne facă rău? Mercedes se înfioră și își privi fiul cercetătoare Ciudat mai vorbește Albert Mi se pare chiar că ai niște păreri preconcepute la fel de ciudate Ce ți-a făcut Contele? Acum trei zile era împreună cu el în Normandia Acum trei zile îl priveam și eu și tu ca pe cel mai bun prieten al tău un zâmbet ironic înflori pe buzele lui Albert Mercedes i văzu zâmbetul și cu dublul ei instinct de mamă și de femeie, ghici totul Dar, prevăzătoare și plină de tărie, își ascunse tulburarea și fiorul Albert tăcu Peste o clipă Mercedes îi spuse Tu ai venit să mă întrebi cum mă simt și am să-ți spun cinstit, dragul meu, că nu mă simt prea bine." Ar trebui să te muți aici, Alber, să nu mă lași singură, am nevoie de cineva lângă mine Mamă, răspunse tânărul, ți-aș asculta porunca și nu-i nevoie să spun cu câtă plăcere Dacă o afacere grabnică și importantă nu m-ar sili să te las singură toată seara Foarte bine, spuse Mercedes, du-te, Albert, nu vreau să devii un sclav al milei față de maicăta. Ca și când nu i-ar fi înțeles cuvintele, Albert o salută și ieși Dar abia închisese ușa când Mercedes chemă un servitor de încredere Și porunci să-l urmărească va merge în seara aceea și să vină numai decât să-i spună Apoi își sună camerista și, cu toate că se simțea atât de slăbită, îi ceru să o ca să fie gata pentru orice Porunca dată la cheului nu era greu de îndeplinit Alber intră la el și își alese cu grijă un costum sobru. La opt fără zece minute sosi boșam. El îl văzuse pe șatore no care îi făgăduise să se găsească în sală înainte de ridicarea cortinei. Se urcară amândoi în cupeul lui Albert. Neavând niciun motiv să ascundă locul unde se duce, tânărul spuse cu glas tare, La operă!" Împins de nerăbdare, Alber ajunse înainte de ridicarea cortinei. Chateau se afla în sală. Știind de la Boșam despre ce era vorba, nu mai avu nevoie ca Alber să-i spună ceva. Purtarea fiului, care căuta să-și răzbune tatăl, îi se părea atât de firească lui Chateau încât nu încercă deloc să-l facă să-și schimbe hotărârea și se mulțumi doar să-i reînnoiască asigurarea că este stă cu totul la dispoziție. Debrei nu s încă, dar Albert știa că lipsea rareori de la operă. Albert rătăci prin teatru până la ridicarea cortinei. Nădăjduia să-l întâlnească pe Monte Cristo, fie pe culoar, fie pe scară. Soneria îl rechema în sală și el își ocupa fotoliul de orchestră, între șatore și boșa. Dar ochii lui nu părăseau loja dintre coloane care tot timpul primului act părea că se încăpățânase să rămână închisă. În sfârșit, pe când Albert se uita la ceas pentru a suta oară, la începutul actului al doilea, ușa lojei se deschise și Monte Criston, veșmântat în negru, intră și se sprijini de rampă ca să privească în sală. Maximilian îl urma căutându-și din ochi sora și cumnatul. El îi zări într-o lojă de rangul 2 și le făcu semn. Uitându-se de jur împrejurul sălii, Monte Cristo zări un chip palid și doi ochi strălucitori care păreau că-i atrag cu lăcomie privirile. El îl recunoscu pe Albert, dar expresia de pe chipul tulburat al acestuia, îl îndemnă fără îndoială să nu-l ia în seamă. Fără să facă deci niciun gest care i-ar fi putut destăinui gândurile, Contele se așeză, își scoase binoclul din cutie și privi în cealaltă parte a sălii. Dar, deși părea că nu-l vede pe Albert, contele nu-l slăbea din ochi. Când Cortina se lăsă la sfârșitul celui de-al doilea act, privirea lui sigură îl urmări pe tânărul care își părăsea locul însoțit de cei doi prieteni. Văzu apoi chipul lui Albert reapărând la fereastra unei loși, drept în față. Monte Cristo simți că se apropie furtuna, iar când auzi cheia învârtindu-se în broasca lojei, Deși în clipa aceea vorbea cu Maximilian și părea cum nu se poate mai vesel, știu la ce trebuie să se aștepte și se pregăti pentru orice. Ușa se deschise. Abia atunci Montecristo se întoarse și îl zări pe alber pământiu la față și tremurând. În urma lui veneau Boșam și Chateau Reno. Iată, uită, îi întâmpină Montecristo cu bunăvoință. Iată-mi cavalerul a ajuns la țintă. Bună seara, domnule de Morser. Și chipul bărbatului acestui atât de stăpân pe sine arăta cea mai deplină plăcere. Abia atunci își aminti Maximilian de scrisoarea primită de la Albert și de faptul că, fără nicio altă explicație, îl rugase să vină la operă și își dădu seama că avea să se întâmple ceva groasnic. N-am venit aici să schimbăm politeți fățarnice!" Sau să ne prefacem că suntem prieteni?" spuse Albert. Am venit să vă cerem o explicație, domnule conte." Dinții strânși ai tânărului, abia dacă lăsau să-i se audă glasul tremurător. O explicație la operă?" întrebă contele cu tonul și privirea pătrunzătoare după care poate fi recunoscută firea omului veșnic sigur de sine. Oricât de puțin obișnuit aș fi cu obiceiurile pariziene, n-aș fi crezut, domnule, că explicațiile se cer într-un asemenea loc. Totuși, atunci când oamenii se ascund, când nu se poate pătrunde la ei sub cuvântul că fac baie, că sunt la masă sau în pat, trebuie să le vorbești acolo unde îi întâlnești, răspunse Albert. Pe mine nu-i greu să mă întâlnești. Dacă mi-amintesc bine, chiar ieri ai fost la mine. Ier, domnule, răspunse Albert, căruia începuse să îi se înfierbântă capul, mă aflam la dumneavoastră, fiindcă nu știam încă cine sunteți. Și rostind cuvintele acestea, Albert ridică glasul în așa fel, încât să laudă cei din lojile vecine, cât și cei ce treceau pe culoar. Auzind cearta, vecinii de loge ca și cei ce treceau, se oprire în spatele lui Boșam și Șatorenau. De unde ai scăpat, domnule?" întrebă Monte Cristo, fără să pară tulburat. Nu prea pari în toate mințile." Ca să vă înțeleg perfidiile și să vă pot face să înțelegeți că vreau să mă răzbun, voi avea totdeauna destulă minte," răspunse Albert furios. Nu te înțeleg," făcu Cristo. Și chiar dacă te-aș înțelege, tot ai vorbi prea tare." Aici sunt la mine, domnule." Și numai eu singur am dreptul să ridic glasul mai mult decât ceilalți. Ieși afară!" Și Monte Cristo îi arătă lui Albert cu un gest poruncitor ușa. Am să vă fac să ieșiți de la dumneavoastră!" Continua Albert, mototolindu-și în mâinile tremurătoare mănușa pe care Contele nu o slăbea din ochi. Bine, bine!" răspunse nepăsător Monte Cristo. Văd că-mi cauți ceartă! Dar am să-ți dau un sfat, Viconte!" Și caută să nu-l Eu E un obicei prost să faci zarvă când provoci Zarva nu le priește tuturor, domnule de Morser La auzul acestui nume, un murmur de uimire străbătu printre cei ce ascultau Numele lui Morser era încă din ajun pe toate buzele Albert înțelese aluzia mai bine decât toți și înaintea tuturor El încercă să-și arunce mănușa în fața contelui dar Maximilian îi apucă pumnul, în timp ce din spate Boșam și Chatea temându-se ca scena să nu depășească limitele unei provocări, îl opriră. Dar Monte Cristo, fără să se ridice, înclinându-și doar scaunul, își întinse mâna și, luând dintre degetele crispate ale tânărului mănușa umedă și mototolită, îi spuse cu un glas cumplit. Domnule!" Consider că ai aruncat mănușa și am să ți-o trimit înapoi înfășurată în jurul unui glonte. Acum pleacă de aici, dacă nu vrei să-mi pun servitorii să te zvârle afară. Amețit, înspăimântat, cu ochii injectați de sânge, Albert făcut doi pași înapoi. Morel închise ușa îndată. Monte Cristo își relă binoclu și început să privească prin sală, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic neobișnuit. Omul acesta avea o inimă de bronz și un obraz de marmură. Maximilian se plecă la urechea lui, întrebându-l. Ce ați făcut? Eu? Nimic. Cel puțin nu i-am făcut nimic personal," răspunse Montecristo. Totuși, scena asta ciudată trebuie să aibă o cauză." Pățania contelui de morsăr l scos din minți pe bietul băiat." Dumneavoastră aveți vreun amestec în ea? Camera aflat de la Eide despre trădarea contelui Într-adevăr, spuse Maximilian, am auzit și eu și nu mi-a venit să cred că sclava greacă pe care am văzut-o cu dumneavoastră chiar în loja de aici e fica lui Alipașa Și totuși e adevărat Doamne, atunci înțeleg totul Ce s-a întâmplat adinea ori a fost premeditat Cum asta? Da Albert mi-a scris să vină astă seară la operă. Se vede că voia să fiu martor când avea să vă insulte." Așa trebuie să fie," răspunse Montecristo cu liniștea lui netulburată. Și ce aveți de gând să-i faceți?" Cui? Lui Albert." Ce-am să-i fac lui Albert?" răspunse Montecristo pe același ton. Pe cât e de adevărat că ești aici și că-ți strâng mâna?" Pe atât de adevărat e că mâine, înainte de orele 10 dimineața, al voi ucide. Iată ce am să-i fac." La rândul său, Maximilian îi lua mâna lui Monte Cristo în mâinile sale și se înfioră simțind-o cât e de rece și de liniștită. Conte, tatăl său îl iubește tare mult." Nu-mi spune asta," strigă Montecristo părând pentru prima dată mânios. Am să-l fac să sufere." Maximilian, uluit, dădu drumul mâinii contelui. Conte, conte! Dragă Maximilian, îl întrerupse Monte Cristo. Ascultă cât de frumos cântă Dupre fraza. Oh, Matilda, idola inimii mele! Știi? Mi-am dat seama încă de la Neapole că Dupre va deveni un cântăreț de frunte și l-am aplaudat primul. Bravo, bravo! Maximilian înțelese că nu mai avea ce spune, așa că așteptă. Cortina, care se ridicase la sfârșitul întâlnirii cu Albert, recăzu aproape îndată. Cineva bătu în ușă. Intră, spuse Montecristo, fără ca vocea lui să arate cea mai ușoară emoție. Intră, Boșam. Bună seara, domnule Boșam, spuse Montecristo ca și cum atunci l-ar fi văzut pe ziarist pentru prima dată în seara aceea. Te rog, ia loc Boșam salută și se așeză Domnule, îi spuse el lui Montecristo După cum ați putut vedea, adineori îl însoțeam pe domnul de Morser Ceea ce înseamnă, urmă Montecristo râzând, că ați luat pe semne masa împreună Îmi pare bine, domnule Boșam, că după câte văd, dumneata ești mai cumpătat decât el Domnule, răspunse Boșam Trebuie să recunosc că albera a greșit lăsându-se cuprins de mânie și, în ceea ce mă privește, vă cer scuze. Acum, după ce le-am cerut pe ale mele, înțelegeți, domnule Conte, că vă cred prea bine crescut ca să-mi puteți refuza câteva lămuriri cu privire la legăturile dumneavoastră cu oamenii din Ianina. Apoi, voi adăuga două cuvinte despre tânăra greacă. Monte Cristo făcu din buze și din ochi un gest ușor, care poruncea tăcere. Ei, adăugă el râzând, iată-mi toate nădejdiile nimicite. Cum asta? întrebă boșam Uite așa, v-ați grăbit să-mi faceți o faimă de om cu fire ciudată. După voi sunt un fel de Lara de Manfred sau de Lord Rathwain. Apoi, după ce trece momentul ciudățeniei, Vă dărâmați personajul și faceți din mine un om obișnuit, vulgar Iar până la urmă mai cereți și explicații Zău așa, domnule Boșam, glumești pe semne Totuși, urmă Boșam cu trufie Sunt cazuri când buna credință poruncește Domnule Boșam, îl întrerupse omul acesta ciudat Numai Contele de Monte Cristo îi poate porunci Contelui de Monte Cristo Așadar te-aș ruga să nu mai spui niciun cuvânt despre toate astea. Fac ce vreau și crede-mă că fac totdeauna foarte bine. Domnule, răspunse tânărul, nu se vorbește așa cu oamenii cinstiți. Onoara cere garanții. Eu sunt o garanție vie, răspunse Monte Cristo nepăsător, în timp ce în ochii îi licăreau totuși fulgerea amenințătoarei. Avem amândoi în vine sânge pe care vrem să-l vărsăm. Iată garanția noastră. Dui răspunsul acesta vicontelui și spunei că mâine, înainte de ora 10, am să văd ce culoare are sângele lui. Nu-mi rămâne altceva de făcut decât să fixez amănuntele luptei, spuse Boșam. Mi-e absolut egal, răspunse Montecristo așa că nu are niciun rost să mă deranjați în timpul spectacolului pentru atâta lucru. În Franța, oamenii duelează cu spada sau cu pistolul, în colonii se folosesc carabinele, iar în arabia pumnalul. Spuneți-i aceluia pe care îl reprezentați că, deși m-a insultat, ca să rămân ciudat până la capăt, îl las să-și aleagă el armele și voi primi orice fără discuție, fără tăgadă. Voi primi tot, înțelegeți, tot chiar și lupta prin tragere la sorți, care mi se pare prostească. Dar cu mine e altceva, eu sunt sigur că am să câștig. Sigur că veți câștiga? repetă Boșam uitându se înspăimântat la conte. Fără îndoială, răspunse Monte Cristo, ușor din numeri. Altfel, nici nu m-aș bate cu domnul de Morser. Îl voi ucide. Trebuie. Și așa va fi. Dar nu uitați să-mi trimiteți astăzi seara acasă un cuvințel arătându-mi arma și locul ales. Nu-mi place să mă las prea mult așteptat." Vă veți lupta cu pistolul mâine la 8 dimineața, în pădurea Vansan," spuse Boșam descumpănit, neștiind dacă are a face cu un lăudăros neobrăzat sau cu o ființă supranaturală. Bine, domnule." Răspunse Montecristo Acum, când am pus totul la cale Te rog, lasă-mă să ascult spectacolul Și spune-i prietenului dumitale alber Să nu mai se reîntoarcă în seara asta Și ar face rău cu brutalitățile lui de prost gust Să se ducă acasă și să se culce Boșam plecă mirat Poți să mă bizui pe dumneata, nu-i așa? Întrebă Montecristo întorcându-se spre Maximilian Sigur că da, conte Puteți dispune de mine. Totuși, ce? Ar fi important să cunosc și eu adevărata cauză. Adică mă refuzi? Deloc. Adevărata cauză? Nici alber care merge orbește nu o cunoaște. Adevărata cauză nu o cunosc decât eu și Dumnezeu. Dar îți dau cuvântul meu de onoare, Maximilian, că Dumnezeu care o cunoaște va fi de partea noastră. Îmi e de ajuns, Conte, răspunse Maximilian. Cine vă este cel de-al doilea martor? Nu cunosc pe nimeni la Paris căruia să vreau să-i fac o asemenea cinste, în afară de dumneata și de cumnatul dumitale Emanuel. Crezi cumva că Emanuel o să-mi refuze un astfel de serviciu? Garantez pentru el ca pentru mine însumi, Conte. Bine, atât îmi trebuie. Mâine la șapte dimineață veți fi la mine, nu-i așa? Vom fi negreșit. Ss, iată că se ridică cortina. Să ascultăm. Am obicei să nu pierd nicio notă din opera asta. Minunată muzică mai are Wilhelm Tell. Capitolul 12. Noaptea Ca de obicei, Monte Cristo așteptă până ce dupre, cântă faimosul său Urmează-mă. Și abia după aceea se ridică și plecă. La ușă, Maximilian îl părăsi reenoindu-și făgăduiala de a veni la el a doua zi, la orele șapte fix, împreună cu Emanuel. Apoi Contele se urcă în cupeu, mereu calm și surăzător. Peste cinci minute ajunse acasă. Dar ar fi trebuit să nu-l cunoști pe Conte ca să te poți lăsa înșela de tonul cu care-i spuse lui Ali când intră. Ali! adă pistoalele cu mâneri de fildeș Ali îi aduse stăpânului său cutia și acesta a început să cerceteze armele cu o grijă firească pentru un om care avea să-și încredințeze viața unei bucăți de fier și unui grăunte de plumb Pistoalele erau făcute după un model special, iar Montecristo le folosea făcând trageri la țintă în casă o capsă era de ajuns să zvârle glonțul și, stând într-o încăpere alăturată, n-ai fi putut bănui că Monte Cristo și-a antrena mâna, cum spun amatorii de tir. Tocmai se pregătea să-și încleșteze pumnul pe armă și să ia linia de ochire pe o plăcuță de tablă care -i servea drept țintă, când ușa încăperii se deschise și Baptistin intră. Dar mai înainte ca valetul să fie apucat să rostească vreun cuvânt, Contele zări prin ușa rămasă deschisă, în penumbra camerii vecine, o femeie voalată stând în picioare. Femeia venise în urma lui Baptistin. Ea zărise pe Monte Cristo cu pistolul în mână și, văzând două spade pe masă, se năpustise înăuntru. Baptistin își întrebă din ochi stăpânul. Monte Cristo făcu un semn. Baptistin ieși, închizând ușa în urma lui. Cine sunteți, doamnă? O întrebă Monte Cristo pe femeia voalată. Necunoscuta se uită de jur în prejur, ca să se asigure că e absolut singură, apoi, înclinându-se ca și cum ar fi vrut să îngenuncheze, își împreună mâinile și strigă cu desperare în glas. Edmond, să nu-mi fiul! Monte Cristo făcu un pas înapoi, lăsă să-i scape un strigăt și dădu drumul armei pe care o avea în mână. Ce nume ați rostit, doamnă de Morser?" Întrebă el. Pe al dumitale! strigă ea dându-și în lături vălul. Pe al dumitale pe care poate că numai eu singură nu l-am uitat. Edmond, nu doamna de Morser a venit la dumneata, ci Mercedes." Mercedes e moartă, doamnă," răspunse Monte Cristo. Și nu mai cunosc pe nimeni cu acest nume." Mercedes trăiește." Mercedes își amintește fiindcă nu mai te-a te recunoscut când te-a văzut, și chiar fără să te vadă, numai după glas, Edmon, numai după sunetul glasului dumitale. De atunci, ea te a urmărit pas cu pas, te-a supravegheat, s-a temut și n-a avut nevoie să caute mâna care l-a lovit pe domnul de Morser. Vrei să spui pe Fernand, doamnă? întrebă Montecristo cu o ironie amară. Dacă suntem pe cale să ne reamintim numele, atunci să ni le reamintim pe toate. Montecristo rostise numele lui Fernand cu atât ură, încât Mercedes simți fiorul spaimei străbătându-i tot trupul. Vezi bine că nu m-am înșelat, Edmond!" exclamă ea. Vezi bine că am dreptate să-ți spun, cruță fiul!"